Larrialdietara deika. Bidasoaldeko ospitalea bai esan. Aizu Gabon, aurra oatzetik bera erori da eta buruan sekulako kolpe hartu du. E, ez taigi zer egin? Ba, momentu honetan pediatrarik ez dago hemen. Donostiako erresidentziara deitu, han ziur baten bat egongo ata. Telefono zenbakia emango dizut. Ez, ez, es, ez, ez da beharrezkoa, eh? Mintzi daukat. Bueno, eskerrik asko, eh. Ez horregatik, agur. Erra zidentia, bai esan? Kaixo, gabon, aizu, aurrak kolpe bat hartu du buruan, eta pedriata, pediatraren batekin hitzegi nahi nuke? Zau de pixka baten. Larrialdiak bai esan? Zuhaltzara pediatra? Bai, zer, zer gertatu zaio, zure aurrari? Ba, jolasean ari zela, oatzetik bera erori dela. Eta non hartu du mina? Ba, sekulako kolpe hartu du buruan, baina etzaio kozkorrik eta ezer atera. behar bada ez da ezer izango, baina bazpa ere, mm, bai, bai, askotan seinale hobea izaten da kozkor ateratzea. E, sukarrik badu? E, ez, bueno, 56 edo, bueno, normala, baina buruko mina etzaio pasatzen. Emaiozu parazetamola buruko minak entzeko. Eta aspirinak ez du balio? Ez, ez. Aspirinak odoljarioa areagotzen du eta barruko odoljarioa edo baldin badu okerragoa izan daiteke. Ala jaina, eskerrak ez dio eman. Ba, lasai zaitez, eh, lasai. E, ziur asko ez da ezer larririk izango. Baina bazpa ere esnaturik mantendu zure aurra. Ah, bai. Zergatik ba? Ez, eh, lo gelditzen denean konortea galtzen badu zu etzarelako enteratuko. Eta, bueno, saiatu berarekin jolasten, edo zertan bada ere, bi orduz edo. Eta telebista ikusten badegu? E, Zuki ikusi, baina agian telebistak kontrako efektua egingo du. Bueno, bestela poka hontas jarriko diot. Kantaguztiak buruz dakizki, eta seguro ez dela lokartuko. Bai, nahi duzuna egin, eh? baina ez namantendu. Ah, eta aztu gabe, e, botaka hasten bada deitu berriro. Vale, vale, os hondo, es ¿eh? Me hay que